اگران مخترم عوردن کو نمولانا کاری شپیر لاسیف درس قرآن در تیرہ نمبر کے سٹھ چپم مقام تو تالی بینک سر جمعات کے پس تاویس چین دوہزار گیارہ کی شہر تدید ملاوی دو پتیاز ساتھ سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازہ نزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحید موبایل نمبر زیرو تین سو ایک ستا وان دس ایک اتا تیسار کردی اتا لیر اغا اغا نسا خطل گئی وی لداد اخکار که اولو او داغی تعلیم او داغی احکام ذکر کردی وما علمتم حلال استاسو دا پار اخکار داغا شیز تعلیم ور کردی تاسو اغای تا چلها خودلی اغسی من الجوارحی نسیر کول کو سپو مرغو نا مکلبی نا پدا سحال کی چی تاسوی لیگون کی ای او کتا نیلی گلے پاک کار پسی لڑو او اگا اوو اتا لیلی اغا ملی نا مردار دے نا نتبه لے گی ایاتا لیگلے دے یو پسی او اگا بلو اتا لیلی اغا ملو نا اغا مردار دے اکا دے حلال که جواندے خوبیا خود حلال لے تو چې تاسو تعلیم ورک غیته مما داغنا الله مکوم الله چې تعلیم در کې تاسو الله الله پیغمبر غمبر درته شرایت خودلی دي فکلوخوري مما اغ کار ان سکنا چې را بې دا کاران سپو مرغاي عیکم تاسو باې وزکورو یاد کوئي اسم الله لمد الله ع پداغ کاری سپیو مرغای با د کله چېته پرینو داسې وه بسم الله الله اکبر۔ اس پیو پریدا بسم الله الله اکبر او خاري باذ او باتور با خار ور پسي پریدا وتق الله الله له يري ان الله سريو الحساب يقين الله زر حساب كون کي دے ال يومنا او حلل لكم الطيبات حلال في شي استاد ل پار مزيدار شي او حلالي داغه خلکو زه تعامل مراد حلاله دغه لور خو حلالين علاوه دال مسور با تینګل کافر پکړی ما کوته کوي شي کوي نه نه مراد د دې نه حلاله دا چرګي حلال کړی او دا رنګ خو مې خا ګړه بيځه حلاله کړی دا انکه اهل کتابي ان لاغي حلاله استه لپاره حلاله دا اګه د اهل کتابون علاوه نور کافری سی سي کاری اندواني ودا غي حلالي تعالی لپاره دی حلالي ها علی کتابو خصوصی حکم دلا و طعام الذین حلالی تعالی لپاره حلالي دا غا خلکو او تل کتابه چې ته کتاب ور کړه شی زبورو انجیل صبر حلل لكم روا کړي شی تاسو لرا و طعام کوو تاسو حلالي حلل لهم روا دی غیر لرا رزق مطلب دی کافر لغور تاغه اباله اوس په باندې نيشته دعوی یاده استاغ ولاغه لپاره قرانته مطلب داره که تاولا خپل حلالا ورکرا ویق ولن انتا پی گنانگار دا مطلب دی نور خو کافر لارس آقا چی ایمان نرادین آقا بانی خوار سر روا دی اغازان نروا کردی والمحصناتو او روا کردی شویدی استازو دا پارا آقا پاک دامنی من المؤمناتی دا مومنانو نا پاک دامنی مومنان خوزیدی استانی کاو سر جایز دی اگر زینکار دا هم جایز دی او سر چی ایم والذين آمنوا وعملوا الصالحات من الذين داخل قلنا اوت الكتابه جو ورکړه شی نه غي ته کتاب بل قبل کو تاسو نه سمت لب لا عیساینی سره يهودني سره دي کا کول شي برابر خبره د کمین زداو کا آزادلا پدیا فوجي اذا اتيتون لا کړه چتا سو ورته غي ته دانه چې بازار کې لاس تا موحدينا پداسه حال کې چتاسو سره نه کا کوي غير مسافرين پداسه حال کې چې دي تاسو نه کاول کی ولا متخذي احدان او نيي تاسو نيول کې د پټو یارانو زم مطلب يهودني سرا عيسائي سرا لکا د مسلمان جائز دي او شرطه کې داره چې هغه ځانته اهل کتاب وي یا پیغمبر منی عیسی علی السلام یا موسی علی السلام منی ولې خبره پوېګې راګر کشرکې نو کوي دي راغې خزی او راغې حلالي ستاسو د پاره روا دي باخل جدا خو را ده باخل خبره یا هو کافر ده کافر بخلی شي یا خو نه دا خو نکاو ده حلالي خبرې کوي دا سرن کفر دا آغا نا نکا جایز ده باقی دا خیرت خبر بخن آغا او ده کافره صرف دا آغای دا دو خبره دا مستثنا دی مسلمان دا پارا چی او دا آغای حلالا نده دا پارا روالا او یاو دا آغای خزی نده دا پارا کولو جایز دی باقی پاتی شو آو کافر کافر آغا کافر دی کافر بخلش ده خیر دی. تا دا ووی که هر کا فربانی تا قران و قران و کنه اونان گربنی و دنه پوزه شد تا کیدید فاره خبر ده بخلو ده بخلو نه نه بخلو نه ده خبره ده حله حرمت تا غید نیتا او ده حلال ده یهودی و محمد صلی الله علیه و سلم نمنم عیسی و زن نمنم تا عفرده ده دل کو جنت نش نش لوپور توبه نهستی او گچری تا داغه خزی سره نیتا لور سرا خور سرا چه آزاد رو ستانی کاوس رخی کی یہودی او نصرانی حلالہ او کرا غو می خا گڑا ویزہ حلالہ کرا رخریډو می پی پیواغست اگر چه اگر کی کافر او مشرک تی او قران وئی دا گڑا حلالت تعال روا دا مثلا زال ردی پوی گئی او شرط پکدارے کی اگزن تا اهل کتاب وئی اگزن د موسا یا عیسی علیہ السلام امتی وی. او اوغه په یو منزل کتاب باندې ایمان رادی تورات او انجیل ازینا چې فرضی نعيسى عليه السلام مني نموسى عليه السلام مني نتورات مني اتو ايزي يهودين نددق يهودين حلالين دي رواقع بل اي خبرة پوئي كي هاو ومعي اغفر بالايمان كاة الكارك دي مان فقد حبط عمله يقنا زاياه بربادة عمل لاغ وهو في الآخرة من الخاسرين اوي باغا تاخيرات كده تاوانياننا يا ايو الذين آمنوا دي توبور مسلحوي توا دی احکامو تکلت یاریگی شده مصبابان دی دقا سی آیات تاسو سوره نیسا کیوم ویلره یا ایو اللذینا آمنو او دی مان خاوندانو ایلا قمتم کلچ تاسو را کئی ایلا سولات ایمان زتا فاسلو وینز اوجوہ کم مخون اقبل و ایدی اکو اقبل لا سنا الی المرافق کئی ترسانگولو و امساو برؤوسکم امساو کئی پخفلو سرولو و ارجو لکم اوینز یاو قرآت کی دا سی رازی و ار جو لیکوم لك لام زیر دے دلته دلتا خوزوار بے که نا یاو قرآت کې دا لام زیر دی لبیای مانا صدا بیای مانا دالا چه کلتا موزی جولی کلو بیا دی پخپو مساوکا نو موزی دی جولی نو پخپو مساوکا و ار جو لیکوم آو مساوکای پخپو لو موزو الال کعبہ ان ترگیٹو پوری خوکلا چه تا موزیه او شیعگان وینا که تا موزیه چولی کنی کری انو ومسا خو بی رؤوسی کن پسرم کولی مسا کولی شی, کولی شی. وینا پا دی حالت کې دا عطب تی پچا آه. یلی دا دا چکل زیر شی انو دا جر دا جا دا, دا قرب جوار ننه او چی زوری شی لکه سنگ ده نو بیادا عطفتے پوجوحکم و عیدیہ کم بالی عطفتے انو انزلی دی خواب بیا مساوکا ای و, و این کلتم که یای تاسو جنوبان پا جنابات کے فتحارو تاسو لانبای و این او که یای تاسو بیماران او علا سفرین یا یای مسافر او جاہا او راشی دلتا او پا مانا دا واو دے او جاہا او راشی احد یاو مینا بالکل تاسو سونه مین الغائفي دلوه بار لا غائت خپل معنا دونګي زای لا حیاو پردی زای کی به بار تلوي تکيني دلت تې مراد لوه بار دي اولام استملي ساعه یا تاسو مې لوشي ایدک په لوقوز سره فلم تجدو تاسو مب ما ان اذو فتيممو تاسو تيمو کوي صعيدا طيبا فخاورا پاتا تيمم سدي فامسو بوجوهيکم ما ساوګی پقبلو ما قبولو وايديكم تقبلوا اسلو ميلو دغه خاورینا ما يريد الله لاغوار الله ليجعل عليكم شيئ يوجو او بغردي پتاسو مل حرجن ستانشيا ولاک یریدوا لیکن غاری اللہ لی طاہرکم چې پاکی تاسو لرا ور یتم نعمتہو عددن پار چې الله پوره کښ پنیامت علیکم پتاسو لعلکم تشکرون عددن پار چې تاسو الله شکر ادا کړئ دا واستې بم احکام بیان شو واشکرو یاد ساتئ نعمت الله احسان ده الله علیکم پتاسو ومی ساته او یاد ساتئ له ز الله الذی اغلوز واسقکم چې هغهه پهکلووس که تا سرهبيپغې اسپولتون سانه کله چې تاسوواړ د من وااتالله او تعدارو من قل الله د الله لو یاریږئ الله ب شله علیبل پوه د بذاې سوودور په خاوندانو د سیلو سن کې سو ن سا کې دا شات چې کله کوی پ خپل ځو کې پصاف لاغا مسئلہ دی سور مائدہ که بیار آوامستا یا ایو اللہین آمنو او دیمان خاندانو کونو شیقوامینا ادریدون کی للہ دخلے دفارا شہداء بیان کون کی شہادت کون کی بلقست پیر صافو و لا اجرمن لکم اختدین کی تاس لرا شنعان و قوم البغز دیوکم علا پدی خبر الله تعدلو که تاس سره سر انصاف نکوائی ایرلی پلانی سره مل لگی دو سر انصاف نکو علی فلا دی سر میں نلگی پورا شہادت ورل سیدکو اللہ وی دا اخپلے طرف دنائے و دا پی دیں زنچ در تصوام پورا بیالا و شہادت ہو کئی این دلو انصاف ہو کئی دا انصاف اقربو ڈیر نیز دی دے لتاقوا فریز گار آئی الله واتاقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی ان اللہ خبیرون یقنان اللہ خبردار دے بیما پاغی تاملون چتاسوی کوئی اے دو آیاتونو کہ الله منون کو بشارت ورکے او نه منون کو تا, تا داخرت یر ورکے بشارت زیری و کچھ خبرائی تا او تخویف یې تا ہوئی منون کو تزیرے نم منون کو تیارا وعد اللہ الذین آمنو لوز کرنے اللہ خلق و سرچیمان رہ رہ دے واملو سوالحاتی ہو گئی تا کارونو کئی کا موافق تا سنلات تو علیکہ دل تا موافق تا سنلات سکار دے لہ اللہ دا پابند شہادت سی ک لا معافتون غې دره بخ نه ده واجر العظوی مو سواب ل دی یا نه کفرو هغه خلک چې غیر کارو کې وګ ذبو به يات نه غې زما یادونه اولاکه دغ خلک خبول جحب اوور والله دي مامانو الله احسان کوي کاافرانو پیوځای حمله کوله په پې غبره ل اسلام او په صاح الله یا لغ نه عامو. او دیمان خاندانو اسکرو یاد گئی نعمت اللہ نعمت اللہ علیکم چکڑے دے پتاسو از حمہ کم وقت کی چیرہ دا اکڑا قوم سخل کو کافرانو آئی ابسو تو علیکم چرا ابدکی تاستا آئی دیا ہوں فلا سنا لہ سنا در توانچے امروح کی فکف آئی فزبن کاللہ لہ سنا دے کافرو عنکم ستا سنا یا ادربانی توپک تمہ چاہی کنی ابا مولی دی اللہ دیتے اخلاس کی لبیانا احوا مکو اکن تخلت مکو توباو باس اچ سب شا واتق اللہ دا اللہ نو یاریگا وعلاللہ خاص پا اللہ فلیتوکلی المؤمنون آزان دیو اس پاری مومنان اغا لوزونا چی اللہ دا بنی اسرائیل ناغستیو اغا پیزا اجزادل تذکر کئی امومنان دا پار حکم دی ولقضا خذ اللہ یقیناً اغسطی دی میساق بنی اسرائیل پوک روز دا اولاد دی یعقوب علیہ السلام و با اثنا مقرر کریو من منهم دا دینا اسنع عشر نقیبا دول سرداران نقیب سردارا و مشرطو ای خواه ای مقرر کریو ستبا دا قل تبر زیبا واری زماح کام بورتا امرسا د اگر خلاف کئی انو بیا بورتا تو نهی عن المنکار کئی دا دولس تبریوی دولس مشران مقرر کئی تو امستا مثال تو رسلو تبریهی یو بدلاخیل دی یو مداخیل دی یو اینزخیل دی یو جعفر خیل دی یو یو مشر پکیو آخلا باید اقپل خالدان وزیبواره نه اللہ احکام بور ترسای اده بدو نمه منی تای پدیده پویگه یه هاو که نه مشر نمه تفوز که یه کلا لاتش دا چهی نه دا چه علا که تا منگ دا چهی لبو قرکه تو چهی منی که دو دا دای ند تا اگر پکړوکا وا اصل ذمواردا جخپل خاندان ته امر بل معروف و نه اله المنکر کئ و بعثنا بل وقال الله يلا اني معكم يقين نزخ استاس مرگرم په لحاظ دایلبا د قدرت وکلا لئل اتمتم الصلاه ک تاسو قائم کو پکبل خاندان بالیون سو بشیر کار وسی دې پچا مقرر د خپل خاندان لدیو پي موس کوي پکبل بوم کوي غي ته بوم وآتايتُمُ الزكاةَ آتازورکوی زکاتَ وآمنتم برسولی آتا سو ایمان رال سما پے پیغمبرانو وعزرتوهم آتا سو امداد کوی زمال پیغمبرانو عزرتوهم سوتل زما پیغمبر خلاف سوقلی گیا دی ان تو بداقه مخالف مقابله کای قاعده زمال پیغمبر عزت پکائے وقرطتم الله آتا سو ور کوی الله تا قرضن حسنا قرض خیستا یا لا دا مشرارو اغا لوزو قا اس دا ممبرو چرمین نصو اخلی دالو اس دی مختی اخلاق قا لاؤ کفرن لانکم زبر جمس تازنا سیعاتی کم گناو نستاسو ولاؤ دخلن لکم زمن الباسم تازو جنناتین جنطورو تا تجریچ بایگی من تحتها لانده دا بنگلو دا غینا الانهارو سلور قسمو ولی پای گبین شرابو بو فمن کفر بالا دی لوزنا ملکم کوم چې ستاسو نه وي فقد ذل سوا السبيل يقيل لها حتاشه واوريده د برابر لارینا اوزم خانه چې تاسو جرګه مشوره کوي هر دا خون کوي لدا ورته وي پدې تي لوز واخلی وزب کوي زکات پور کوي الله په ام بیاو به ایمان ساتي دا الله د دین امداد پک کوي او دارنګ دا, دا الله په دین به خرج کوي راځي د مشرکار بدای فبمانقهم سبب د ماطلو ددی می ساته هم لووسپل لله لانا هم پهلتله مندي وجهله پلوغون قاسییا اوې ګزو ژونه ساختوې ورته تقریره بیان کوې ړزه سرپې نه کوي ېبلږ وي من بل دا سر نه کويلو هرری فونکلیمه بلله غ فونه د الله اما وادی دپلو ځایونه. پکمه الله یو خیره غیله بدل کیو غلطه مالای کوي ولا سوی رک لدي حظ البرخه مما داغنا ذکرو چنا سیت ورکړشه او دې ته به پاغه عالم الله قران او سنت علم ورکی د ستار پټکه پا پاً ولو تړي اره بیا پاګه عمل نه کوي الله و ما ته تورات انجیل علم ورکيو اده داغي په خوانم لزی ولا تزالو اط طلعو چته خبريږي علا خاينه او خيانت كون کي ملوند داینا روزانه کله وي او کار کړي کله وي بل کار کړي الا قليلا مگر لك ملوند داینا فافعلوا ما فيو قد ايتا واصفح مكتوا عليهم اناس مساتا ان الله يحب المحسنين يقين الله او کي خكون کي ومن الذين ادعوا خلقنا قالوا چويغي ال نه یقین من په نصرانیتنا من سا هم منګغسې دغې نه لو سلووس زمادن به خلکو ته بیان وي فسو ک لاغي حون اغبراه مما ذککی روې دغقینا چې ننسیت ورکړ شو غي تپل بهی پاغې اللاله توه تنجیل لاله ورګري اوې لپاره چې طب پهې عمل کې او دعوت په داغه په پرې خو فغنا واجهله منګ بایدله هم په ال عداته دوشملی په ظاهر کې وال باغض او ک نه پهلو کېله یوملقیامتی تر د کاته پورې د یو نرا زونه پپم یوبلله مخالف اوفه یو نې الله زرده چې خبر بې د لر الله د ماکانو یستنوون پاغې چې د کولو سکل د کول الله کام نه منللو ترغب ورکی چاته و داسې پیغمبر غمبرې په داسې وختې را للیګلی چې تاسو ورته تکې لراشی د دې تابیداری او کله اخیری پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله یو کلی کی عالم نی حق فرستو الله ور تراولی له خدای پاک و یو خلکو دې عالم خبرې اوملې امر بالمعروف و نه یعل المنکر دې کم کوي اومنۍ محمد صلی الله علیه و آله پداس حالت کې راغلو چې هغه ته د فطر زمانه وای عیسی علی السلام نا صده پات سا 560 کال مختلف روایت تی پکی سوک پانچ سو سٹ راخلی، سوک راخلی، سوک راخلی یا علال اے علال کتابو قد جاکم یقینن راگل تاستا رسولنا پیغمبر زمن گحمد صلی اللہ علیہ وسلم یو بیر لکم بیانی تاستا کسیران دیر مسئلی ممہ داگا مسئلونا کنتم چیوئی تاستو تخفونا تاستو پتھول من الکتابی دا کتاب نا تاسو پټ لاغ مسئلی تاستو پتھکڑی وی ن اتاسته کارکای ابل ویادو آو آن کسیر ان و یاذ او درگذره مافیته عن کثیرین د ډیرو مثالول ډیر نه بیانای سمته باغیتی سیدین فائدہ نشته صرف تاسو شرمیدل لی پکه انو غنه بیانای او چه کم مقصودی مسائل لی تاسو پټکړی هغه کارکای رگذاسی مسائل کارکا چې په هغه کې مسلمانانو ته دین او د دنیا نقصان او فائدہ او کوم دا چې بسلای چې اغه سره حدیثه ذاتی خبري ما هغه بیانو خېرنه قال جا کوم یقینا راغله تاسو من الله د الله تر اف نه نورن قرآن نور دې ایا محمد صلی الله نور دې حسین نور دې داغه چې کم حدیث او کوم قرآن بیان کړي دي هغه سره د ملک تاریخ خوري شو دانه چې بشر نه دي وکتاب مبین او اغه تاسو ته کتاب کارا کاراکون کی کتاب چې کله د نور نه واخل واخلې قران نبی او کتابم مبین څه مطلب شه دا دغه از د تفسیر شو هغه نور څه د کتاب چې قران کاراکون کړي یا دی به الله حي الله پدې پیغمبر او قران سره من اغه چا اتبا اتبعه چې اگر اوالوي رضالهو رضا کولو د الله پسي صورت کوي صبول السلامه لار د اغه چا چې اغه سالم دی سلام لوم دا الله د نمونو نا یو لوم دی نا دا آغا ذات چه پا اغمان اس مصیبتو نا تکلیفو نا نرازی نا دا آغا لاری در تخی دوی ما مانا سو بولا السلام دا اللہ پا خی پا قرآن و پا پیغمبر آغا چاہتا چه روانوی رزا کولو دا اللہ پسی سوار تخی سو السلام دا سلام دن المبة النبي بشي او د خرت مسيبة النبي بچه قرهم من الظلممات ال النور أ بعضسي د خلکو لرا دتيروود قوبر شركنا ال النور راد إمالو صات بإزدي دلهوفيق ديهم او رسي الله دييلله الافرات مستقيم اغ لاار لغتال لقد كفراً الذينا يقينا الكافران دغا خل دا مسله د پټاکړو او د الله پیغمبر او قران د احکار کوي قالو چې ويغي ان الله يقینا الله هو المسيه لمريم هغه مسيه سویه د مريم دي بل الٰه نيشته الٰه کده هغه مسيه سویه مريم دي ولې دا غي عقيده خدای په دته ورنلو ته دي ته حلول وي نو بس دی خدای لري نو, نو الله وي اي زه پیغمبره حال کو دا مسئلو بیان کړي دا عقیده د چا یو تاثير دی قل وایا فم يملك من الله سو ته اختیارمن ده الله نه شئی ال ما موریشی الاراده کو غری الله ان یهلک المسيح ابن چې ملکی مسیح ابن مریم الا برولے اتا سو نه شی مړوله اته سو دته الوه وایه وک تعلق ده نه دې چې او کله را کوس وامه او ملکی الله مردغه مریم و من فل ارض او هغه سوق ملکی چې دې پس مکه کې جمیع ان غوند رسول چې دې الله نه اخلاص کی نا ولله خاص الله لرا ولک السماوات وما وما و او بچیدت منور ول ارض دې سم کده و ما بینهما او دا هغه چې په میان دې اسمان کې آسمان کې دي يخلق ما پیدا کوي الله سچو غاری کته سوای چې دې دا خدای زیده پلاری نیشتی دا خدای نا پیدا ده با اللہ وی نوه دی پلار رزا پیدا کون واللہ علا کل شین قدیر اللہ پارشیز طاقت لرون کے ده وقالت اليہود والنسوارا وی یہود نسوارا یہود زان نه نسوارا زان لوئی نحنو ابناء اللہ منغو سامن او نازولی دا اللہیو او منغو سامن او نازولی دا اللہیو سمعتلو خلکو ته يهوديت او نصرانيت ته دعوت ورتئي من لو خلک دې الله زامريو اذه الله نازوريو واحباءو امانګا الله دوستا ليو الله وې ته چې دې الله زيه ته د الله دوست الله عذاب درکئي قل اوایا فلم يعذبكم الا عذاب درکئي الله تاسو ته به زلوبكم او ګناون استاسو بل داسنه دې الله تاسو چې سوای چې موږ خدای زامن او دوستا ليو انتم تاسو بشرون بلیان یې ممند هغه چانا حلقہ چې الله کوم نور بلیان پیدا کړی دی د ځان توئی له خپل ځي مخه او زموږ د الله وکټبل څوک نه کوي دنیا په مخه غستې را سلام صدا اقتدار ما زمای دا قلی ساتي زه د خپل ځي او زم د خپل دوستم خوایو دا نور به انسانان سنان پیدا کړی دغه څه پېنو یافر لمن یشاؤ بخنه کوي چاته چوغړی او يعذب من یشاؤ عذاب ور کوي چاته چوغواري وللله بكل السماوات والارض عذاب وبخنسو کوي خاص الله لرب شاهد اسمانو دسمه کده او ما بينهما او دغ چې په میندې د اداله کې دي والي البزير خاص الله تا ګرځي دلي دکي ترغيب ور کوي ایمان تا اخير پیغمبر باندې ایمان راړه چې اخلاص دې نه کار اقيدو او شرک نه يال الكتاب يال الكتاب قد جاءكم يقينا الغله التاستا یو رسولونا زمن پیغمبر یو بای نو سن پارا میرا لیگل دی اغای بیانی اغا بیانی لگمتاز تا او چرا لیگلی منو کلا میرا لیگلی علا فترتین پا وقت ختم دو منا رسولی در لیگلو نو پیغمبرانو نا فترت ستا وی کٹ کولو تا وی نو پیغمبرانو را لیگل ما کٹ کرو نو پا دق وقتی می دیر آولیگو لیتو نو فترت فترت دکاکیدو زمانہ د عیسی علیہ السلام نواصله تر محمد صلی الله علیه و سلم پورې پدی زمانہ کې الله پیغمبر نه راډهل ندی تفترت وله کچدافي حالت کې سړی شیخ بیا دین تا ډیر تھګه اوس یې وبنای کړ چرته عالم فنون دله حافظ او قاری هغوی دله دله په داسې وخت کې الله استاسو تعالی او کې پیدا جو پیغمبران سلسله ختمه واه او الله اخیری پیغمبر راولګو ل اصله راولګو اللہ تقولو ندین پارچ تاسو نوائی الله تقولو ما جا انا من بشیر ندر آگل منت زیر ورکون کے ولا نزیرو او ندر آگل منت یر ورکون کے نواؤ رئی فقد جا اکم یقینن راگ تاس تا بشیر زیر ورکون کے منون کتا و نزیر یر ورکون کے منون کتا واللہ علا کل شین قدیرو اللہ پارشی سطاقت لرون کے دیں لدا سی وحی پیغمبران براله لګلې ده او خلکو وی منئ اب دې ایمان راړی و اس قال ابو صالح ابو صالح السلام لقوم يقال قومتا يا قوم يا جما قوما اشکرو یاد کی نعمت الله علیکم نعمت الله پتاسو اجل فیکم کل چوغرزول پتاسو کی انبیاء ا پیغمبران الله پکې ډېر پیغمبران راولېګل رضا ده الله یې ښه انده الله په بادشاہ کم یې ورسنه ده بادشاہ ده لزم تاسو مخامره کې وایو حکومت ته نو کله چې د نشنلیا نو حکومتینو ټول خلکو یې د نشتو حکومت ته او کله چې د جماعت اسلامینو وایې د جماعت اسلامي حکومت ته نو هر یو سره بادشاہي نه نه او چې کله به پالیا نو وایې تاسو حکومت ته او کله چې د جمعیت نو یې زسمت له ارتای بادشاهای ملک نو یو مانا دادا اځه به مانا دادا د سريخ په لکوري د سريخ په ل خځي د سريخ په ل خا خادمي ردیته بادشاه وینو کم سړی چې لاغه خادمي کم سړی چې لاغه خپل کوری کم سړی چې لاغه خځي ردیته بادشاه وینو پني خبره پوښې نو, نو اریوله ما کور وو ور کړره اریوله می خادمو ور کړره اریوله می خځو ور دو دن بهشکریا دا که اوه شکریه صدا الله لالا لالانه پیغمبر تابلار شئی و آتا کم او در کلی تاستا اللا ما اغنی لم يقتی چه اللا ندی ور کلی احدا یو کستا من العالمین دا خلقو در زمانه استاسو نا تا زبا زمانه کې نور خلقمشتی و دا تاستا جما کم نیامتونه در کلی دی نور قومونو ته ندی ور کلی اغنی شکریه دا پکار دا کن کور درکو خادم درکو غزا درکو اعداد درکو رضی شکرت ساده کوي چې بوز بنکو او کی وی سیار بکور ساتمه انا فرمانبايم ان الله و دې شکريه اداک په یوه وخته کو الله مال کې زکات ورکو ان الله تاویداری یا قومي ادمه قومه د جهاد بسل ادخلو ورنوزي الارض المقدسه تا اعظمي پاکي قديشتا التي أغذت مكة كتب الله لكم شاء الله أغلقل ده تاسو لره ولا ترتدو تاسو مگرزي على أدباركم أخبرو شاگانو أكهو گرزي ده فتن قلبو خاسرين و مگرزي تعوانيانو ورجي فدق ملق جبارين بي عمالقه كومده هذا أخبرو از مكة تخلاسه كي شامت زك سوي قالو اوه بالإسرائيلو يا موسى اموسى عليه ان في قوما فلغا سبب پر ملک خدا سی خلقته جبارين زور اورده جبار جاتوي چې خپل خبره پتاواله په زور مانی ته څه نشه کوله واننا یقل لمن لن ندخلها چرنور روزا غیتا حتى یخرجوا تر دې پوری چې دا زور روزی مناد اقریله پخپلا ف یخرجوا کد یواتل مناد دغه وتننا فیننا داخل یقل لمن هلکا تولبوز دیلو نران پا کیوو یو شا بینی نونو آو کالب بینی هیو قناع آغا پاکی کلک مومنو خان رجلانی اوی اغا دو سرو من اللذینا دادوکہ سانداغا خلکو لو یا خافونا چی ریدل دال لانا انعماللہو احسان کرو اللہ اغای سووي او دخل و او بني اسرائيل داخل شي په جباري نو باندې البابا په دروازه دغه وطن نو الکه انام سره چې ته ظالم پمښت حق خبر اوږي دي ته د الله انعاب وېخه حق خبره کار وکړه درادو کسانو بني اسرائیل ته تیزی ور کړو ورنوزي وې فائز دخل تبوه قال جتا سو ورنو زاي فدا دروازه فانكم قالبون يقينن تاسو ضروركيدن کي وعلى الله فتوكلوا خاص الله اعتماد وكينتم مؤمنين كايي تاسو مؤمنانو حق فرستورتا خبرو فرس بياسوي قالوا وي بني یا ابو سا ابو سا علیہ السلام الا یقن المن لن ندخلها شر نز دغه وطن ابدا شر ما دام وسفوری چیوی دا جبارین فیا پدغه وطن کې اگر تم منغ نپری ف صاحب انتا لار شتا و رب کا عرب ستاد استایم دادو کی فقاتلا تاسو دوانا جانګو کوي الا هو لا قایدل یقن المن بدلتا ناسو لا درکو خلق ټکا او سی دنیا پا مخاقسته ونگ بدل تاناسیو قال اوی موسیٰ علیه سلام رب اید ماربا اینی یقیننز چیم لا املی کوزو اختیار ندارم الا نفسی مگر دخپل زان و د دخپل رورد حارون علیه سلام اماو پا دید پزال او پا غوست دیلو ایا مانا صدا قال اوی موسیٰ علیه سلام رب اید ماربا اینی یقیننزو لا املی کو اختیار ندارم الا الا لبسي مگر د خپل ځان او زمارور اختیار نه رہی مگر د خپل ځان ففرق بیننا خیره کی جدایرا ولی پمیان سمونکه او بین القوم الفاسقین او پمیان دا خلکو کا فاسقین کنا فرمانو کې یا الله دغه زما خبره نه من دید یو بل د دعاک لا الله و 40 سال بدیدې دي دا ازمه کا پتاي پن شوخه لبزی چه نازاله کالس ختم چه از وانان پیدا چی از پیغمبر خبر اومنیم بیا بزی چه جنگ نکنه دانیمتون نو محرومی خا قالا اوی اللہ فا اینها یقینا دغا کلی دغا وطن محرمتن حرام کرشد علیهم پدئی اربایین سنتن سلویخ کالا تاریخ تا کالو کې ودا نافرمان ختم شي یتیو لا حیران بيغي په ارضي پد غزمکه ميداني تي کې فلا تاسا تم خفکیگا على القوم الفاسقين فا خلق بانلي چې نافرمانی کول کی دي لہابيل او قابيل واقعيا ذکر کړي درس ابو رو دو, دو آدامه السلام يومهم هابيل ولبلهم قابيل عاده طور سكي خبره وا بعض مفسرين لکي حوا مل پیدا کېده د ادم علی السلام او د حوا رجله تنها دو بچي یو خزا یو یو لکه یو جیناې نو قانون داغه وخت کې د دا الله داو چې د دا عدل بدل نکابې کول اگر چې روغه خوردي خو له دنیا بعد ولنو دا سلسله پاغه وخت وایو وخ. زه لا خپل کور زموږه هسته ده زه تعالی نه کوم قابل وې ادم علی السلام ورته دا خو دا حق ته کنه ویناو وینځه مس کله کوم یو قبول شعر او حق حابیل اغا دلال کو اداغه زمانی دستور او قانون دل له دا او چهور براتو ادا زکات قربانه د به خللی هر چور به اسوازوره نو په حق او چې ته چا به اوس وته نه پنا حق پهول یو روایت ده ان د حابیل غه اسواز او منزور شو دندار چې اس دې تخله پات لآلا ده طرف نه حکم شه آدم علیه السلام تایی ده دوالا قربانی پیش کی بخی سمساله ده واده ده کویدن نوه لحابیل قربانی پیش که ده او حابیل ده قابیل سه دانه مانی بیکار رواغ استی اغال لا قبول نکره لقابیل حابیل تایی زبا ده وجنم اغار تایی زبا در نزان ساته ماه پوشوی او کتا ماه وجنی حانو وجن زما گونا به اون پتاشی ده قتل اصلاح چیخ پل کم زور گنا دے اگر با امپتا شی خوزم اصلاح نزان بجکو ما اصلاح نواج نم حالات الله دل پر ذکر کئی ودلو بیان کا علیہم پدئی نبا ابن آدم خبر دا اگر دو زامنو د آدم بیل حق تاریخی واقعات پر گورے پر اختیان ذکر کئی خد دروغ با پکی نو آئی بنا بیل حق پر ذکر ہوئی خوا پر دل جا پوچوی کم نا غلوی ظلم وکزن سره او خلکو سره نا نبی الحقی په سفار اختیاوی نو د قران علي حدیث چې کم تواریخ حالات بیان کړی دي نو بالحق په انصاف حق انصاف څه ته وایي حق څه ته وایي چې په دروغ نه وایي اس قربا کوم وخت چې دوالو له قربانی, قربانی وکړه قربان القربانی قربان ته قربانی وې قربان د قربت نه نه قربت می زکت ته وایي صلیفی خدای ته نه زیږیږي ف قله قبول شوه منغ دما د یو د د دوړونه چې حبيلو لا وتهقببل قبول نه شوه منخرې د بل نه چې قابللو د و قبول شوه د بلنا او راغې زله قالله اوغ کا چېغ قرب نه قبول شوي چې هغهقابللوله عاقلهله کو خا مخه ز به تاوااج نه لاګورته زماې کې سجررم د نیت اسام شیوالي ور کړو اخلاص نو خپل قبول کړو حسد د غزا نه پیدا شو لومبني حسد پاسمانونو مانلو کی شیطان د آدوال اسلام سره کړو عزت تصدیق د نکم انو لعنت شرو عظم نمبر حسد په دنیا کې قابل دهابیل سره کړو ولي ستاغ منظور شو زمانا هغه ورته دی, دی کی زمما سره جرم دي تاکي اخلاص نورو نو حسد چې کاه تباکه کېږي قال او یغو حابیل انما یتقبل الله یقینا قبل الا من المتقین د متقیاننا اخلاص چا کی او کوسب ریسکه الله قبول کیرو اگر تیز و بلی وجنم دا حابیل ورتوی لئن بسط کچر تراو گداه الیا متا یداک خپلاس لتقت لید د دې د پارچته ما او وجلی ما علان له د باستین اگدو انکه چونکه یدی اخپل لاس الائی کا تاتا لے اقتو لاک دا دید پارا چیزا پیتاو واجنم اولی انی اخاب اللہ یقیننزخو یریگم دا اللانا رب العالمین چی رب دا مخلوقات دے ہاں انی اریدو یقیننزخو غوارب چیزان خلاس کم ستادا وجلونا ان او تشي راو گردی بی اسمی پا گنا زما قتل لے و اسمی کاؤ پا گنا چکه قربانی دې په اخلاص سره نه وکړي آیا مال خپل خپل په نکانه راکړي فتكون من اصحاب النار شیبت د اوروالاونا وذالك جزاء الظالمين او داور اور د سزا د ظالمانو فتوعت خستا کو له قابلتا لفظه خپل زه قتل اخي وجلد قتل رور د هابيل فقط لهو انه قابل و جابيل را فاس فمن الخاسرين لو شاغت توانيانوا لا چلواله نو ورته چې زبې حقوم څنګه زکروب باندې مړول نو چل نو ورته نه الله چل خور د پاره یو کارګراولېګو اپن جیواله خپل خورا کې پکی پټک بعد مفسرین وای چې نه دوه راولېګ یو کارګو لګ بلې وجو هغه چې وی وجو نو پنجهواله خپل کارګ مرګره پکی خاکو نو دوی ګوره چې د نوم کما ف الله راولیگا اللہ قرابان کارگو یب حسو پنجی وحلی فی الارضی پزمککی سد پارچ اخپل قراب پٹ کی ایا فبات اللہو راولیگا اللہ قرابان کارگو مانا دوک کارگانی او یو لگیت بلیو جو یب حسو چی پنجی وحلی فی الارضی پزمککی سد پارچ کنج ولو کی لیوری یهود دین پارچی دا کارغو خیدی قابل تا کایفای واری جدی وسنګ پټای سو اتاخیہ وجد خپل رور دا په ټول پکار دی ازمن دین اسلام کې قبر محمد صلی الله علیه وسلم خوده لرلو قبر وکنا لحد پکې جوړکا ک کم عظمتکه کې لحد جوړیږي خپل مړ پکې سنبال کا اوکیلا یا سنت طریقه ده خو دا قبر پخول دا قبر جوړول دابه جنگلې گنباتونه د پیغمبر علیه السلام ملکړي نبه پخای چونه نلۍ څلور غټه کای اونه وتی جنگلي تاوهه اونه وفی ګمبته نه جوړای خان اخاله کوسدا چلکای موړې خبر چونه غاش املې بیمان دللې په کیسې یخی دا غنه پتا ته تلسته چونه په لګولي اعلی رنګي ګمبته فی جوړلې اбяرستو خلک راشي او بیا پکې سوک څنګه وغاله سوک ته حاجت لغارقا دله صلات طریقې نه خلاف کی اگر که حجانی کای اجال التخرید لی دل تو دے قبر پخی گنبد کی جوړی خل حجیخا لا قبر جوړول گرے نشتا اگر کہ مولانی کے کستال ملک مولانو جوکڑی زما دے ملکلی مولانو جوکڑی مولا پس بندی پیر لا گنبد جوړی دان اراواڑی خا لدین سعد وصاتی قبر جوړول پخول لا اکثر سڑے خزی مجبور کی تاورد او تا زول قبر پخ کرے وللا پخول روادی تما دې دې تلی اوکه کی موظمه تنی تری تا په کې قبرونه پاخلی دې دې نه علاوه هم رسول الله صلم دا ګومبټ چره دا غو دا نه غلط پادشاه جوړ کړل نو اوس وی بيدوی د چلوړوي او کله باځي کله په دلیل کې دا وې پاګه ګومبټ نه لا پیغمبر علی السلام چې کله حیات او جلدلو حضرت علی سبټه اډر ورکو حکومتۍ ورش تصویر بنا پریدی روانای بای او کم قبر چې دا شرعیق از نوچه تی اما او فقهاء و علماء محدثین دالی کی بادشای وقت پانی دا لازم دی چی پاک قبرونا بالکل روان کی واجیب دی پی ما ته نشو روانو خپل روانو لیشو خو نور نشو دا با بادشای وقت روانای نو یزر یه بادشای وقت خسودو نا او گمبتو نا جو رای یوالا ب لو ټول علما تازن لپاره کې علما كاتلي دی هغه وې دا ثواب ده گومبټ په او دماو اې کتابونه حواله په ورکه بیلاد وې شامی کی راغستې هغه کده شامی خبره حجت او دلیل نه دا ومن ګون اوم كاتلي دی چې دا راغستې او دا, دا پیغمبر ده نه چې صریح نه خلاف دي لو قبرونه ببوونه جوړويخه نه بدعت دي ابل چي وري نو قبر سنت ته اغا پی پنجی راح کلی قالا اوی قابل یاوالتا های اب سوز دیمالا را آجاز تو چیزا آجازیم ان اکونا دکی دو زمانا مثل آزال غرابی پشاند د دیکارگو وزا گو دکارگو ناو بلان دیم فا اواریا چی پڑکم بدن د روخ پال لاو پتای خوا فا اس بحا اگر دیدو منان نادیمین دخپیمان تیارارون کولا پڅوبان دې په خپل کار خپل پیمانه شو نه نه په خپل کار فقټ له د پیمانه او په دې غرزی دوه پیمانه شو یزان سره به غرزه او بو ورته کړو من اجل سالیکا د دیو جنا اذا قابل حابیرو وج كتبنا مقرر کلمن علی بنی اسرائیل اولاد یاخوب علیہ السلام یوادی پټای مقر کړی دي نه نه په ټولبو انسانانو مسلمانانو اپا هری یو بانی دا اللہ <سؤال> مقرر کری کچا یو تن بی گناه وجو دا سیدی لکا چطول خلکی وجو مل اجل زالکا دا وجد وجلو دا قابیل حابیل لرا دا وجد دی جرمنا کتبنا مقرر کلمن علا بنی اسرائیلا پا اولاد یعقوب علیہ السلام دولی پا نورو ندی دیولی خواست کرو دی زکر خواست کچا اللہ دی تا دیر پیغمبران کتابو نور کری دای ځکه خاصه د ورته ټول لپاره د حکم دی صحه فرض کو انه یقینا شان داده من قتل نفسن چا جوه یو د یو نفسو بغیر نفس بغیر د وجلو د یو نفس ته ته پوری الفسادین یا بغیر دروانینا فی الارض فزمکه کی فکعلما قتل الناس جميعا یو نفس و وجد او غبل نفس د وجد اغا مرتد شوه نره او اغا زدانه ننکری فصاده ننکری اتیو وجدی فکا انما قتلن ناس جمعی حال گوایا کدی قاتل وجه خلقو تولو لرال فدی پوی گئی نمرا تول خلق سنگا یه پیغمبر و او یه عادل بادشاو و جو نا دا سیدی لکه جو تول خلقی ومن احیاها چاچی بچ او نفس لرال لقد الله فك انما احيى الاسا وای کاږ بچکو جون دې کا خلک جميعا ټول یو سره چا وجو اخرت او تا بچکو د دا, دا سې کړه لکه جټول دې بچکو پیغمبر دې د مرک نه بچکو چا وجو او عادل بادشاہ دې بچکو دادا دا دې دا چټول دې جون نکړو ولاقد جاء اذهب یقین الراغلی ودیتا رسولنا سبا پیغمبران بالبينات وپخکارو دلائل ثم ان لكثیر امملو بیا ڈیر دا دینا بادا زالی کا پس ترا لے گلو لے پیغمبراننا فی الارضی پزمککی لمصرفون خام خا سیاتے کا ان کی دی او انبیاء رالو کتابون رالو بیا هم سیاتے کا ای. قرآن تنافی قرآن از زکای ابیا هم قتلو نکای کلور سو کئی نزا کئی دی خود تو نکای اِلَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يَقِنَا سَزَادَ آغَ چ هغه یې جگړه کوي دا الله او داغه پیغمبر سره و یا صحاون فی الارض فسادا او کوشش کوي فزمکه کی دروانی یا گروپ گروپ یا جماعتي جو کړي ابا واسل دے و آداب مسلمانانو لاری بند کړي سو په لاری دشتې قطاعات طریق ورتوي او جماعت ته آدای مسلمانانو اولول کتل کړي او بوجه لشي او کمالیا غستې انفسي بشي یا ابو فانسی چیکه پانسی کوڑی کړي او کلاس ا کده خلکو مالی اغسته وجل یومین بیاوت لاس او پیدا عادل بدل پریشي او کیسی نېکړي صرف خلق یا رہی نو بیا به دا وطن له کلی شي جیل ته وشي دار قطعات طریقو حکم دي انما جزاء الذين یقینا سزا دا خلکو يو خاريبون